Záró megjegyzés. Minden háborúnak megvannak a maga tanulságai. Azt a háborút, amelyből nem tudunk akulni, hiába vívták meg, és a katonák, akik elestek a harcban, semmiért adták életüket. Az öböl háborúnak két napnál is világosabb tanúsága van, már ha a szövetséges hatalmakban van annyi józan belátás, hogy megfontolják ezeket. Az első az, hogy szintiszta őrültség a világ 30 iparilag legfejlettebb, a legmodernebb fegyverkészleteket és az ezek gyártásához szükséges technikákat 95%-ban egymás között felosztó országától, ha ezeket az eszközöket holmi rövidlátó nyereségvágyból mániákus, agresszív és veszélyes politikai erőknek bocsátják áruba. Az iraki köztársaságban uralkodó rezsim jó egy évtizedig háborítatlanul folytatta ijesztő mértékű fegyverkezését, a nyugati világ ostoba politikája, bürokratikus vaksága, és egyetemleges kabzsisága miatt. E hadigépezet részleges megsemmisítése jóval több pénzt emésztett fel, mint amennyi az eladásokból befolyt. Hasonló esetek előfordulását könnyen meg lehet akadályozni, ha a bizonyos rezsimeknek juttatott összes exportált termékről központi nyilvántartást vezetnének, és az adatok eltitkolását drákói szigorral büntetnék. Ekkor az összefüggések feltárására képes elemzők a megrendelt vagy leszállított anyagok típusa és mennyisége alapján már meg tudnák állapítani, hogy tömegpusztító fegyverek gyártása van-e előkészületben. Ellenkező esetben a csúcstechnológiájú fegyverek rohamos elterjedése azzal az eredménnyel járna, hogy a hidegháborús évekre, mint a béke és nyugalom korszakára tekintenénk vissza. A második tanulság az információszerzéssel kapcsolatos. A hidegháború végén sokan úgy vélték, hogy e tevékenység biztonságos mederbe terelhető. A valóság ennek ellenkezőjét bizonyítja. A 70-es és 80-as években a rádiófelderítés és az elektronikus hírszerzés olyan látványos technikai fejlődésen ment keresztül, a tudósok olyan ütemben álltak elő újabb és újabb méregdrága csodákkal, hogy a szabad világ kormányai arra a következtetésre jutottak, miszerint a technika egymagában is képes minden feladatot megoldani. Az embernek a hírszerzésben betöltött szerepe leértékelődött. Az öböl háborúban teljes vértezetében vonult fel a fejlett nyugati haditechnika, amelyet, részben az irdatlan költségek miatt, gyakorlatilag csalhatatlannak vértek. Nem volt az. Ügyességgel, találékonysággal, fortéjjal és kemény munkával az iraki katonai arzenál és a gyártáshoz szükséges berendezések jelentős részét már jó előre elrejtették, vagy olyan mesterien álcázták, hogy a tökéletesnek vél technikai felderítés egyszerűen nem látta őket. A szövetséges pilóták halálmegvető megvető bátorsággal végezték rendkívüli felkészültséget igénylő munkájukat, de sokszor őket is becsapta azoknak a ravassága, akik a megtévesztést és az álcázást kitervelték. Az, hogy mérgesgázokat, vegyi vagy atomfegyvereket végül is nem vetettek be, a vaterlói csata kimeneteléhez hasonlóan csak egy paraszt hajszálom múlt. A háború végére egy dolog minden esetre világossá vált. Bizonyos helyeken, bizonyos feladatok végrehajtására még mindig nem helyettesíthető mással a világ legősibb hírszerző eszköze a csalhatatlan emberi szem. Vége.